Bai, bai, egia erran, uh, lan hori aseat dugu orai amdola ambat orte, bon, hemen azpi maratu dira hemen uh, batzu baina bereziki azken uh, lau urte hauetan, izan da hor bi hor gune berezibat uh, lehenik, uh, eskuratu ditugu hemen ospitale hortan hor diren eh, eri batzuek edo hor egonaldi horiek egiten dituzten beraz eri batzuek idatzi tekstu batzu eta bon, ala, galdera egina izan zigun eh, hor duan, eh, ba, zer bait egiten alote da taula gainean horiekin eta bon, Horren ondorioz labor bilduta, tranxo debi ikuskizuna egin inoen hain zuzen, eh, irudio kolari eh, eh, ziren taula gaiñan, bañan ere hidu hor um, paciente hor ziren taula gaiñan, Eta, beraz, obra horre, karrakasta hondi haukandu. Eta, oinagitu zen, beraz, orduan eskuratu ginituen testu batzuetan zuetan, aukera bat egin nuen, dramaturgia bat geromuntatu oien inguruan. Eta beste horroremurut, testu guziak argitaratuak izan ziren ere, liburu batean, bilduak izan ziren. Eta, bon, ari hori segituz, aurten e, eskatua izan zigun duela urte bat orai. Zergatik ez, behar bada, antzerkitalier bat ideki e, ribado irititxean ez dakit deitzen aldenez hori antzerkitalier, hainbeste esperientzia berezia da, baina nola antzerkia pratikatzen da jende hoiekin hori e, esperimentatzen ari dugu azken hilabete hauetan eta demora berrian horaino e, gauzapiskabatu urunago bultzatuz zergatik ez beste ikuskizun bat asmatu horren antzer hita erronen ondorioz, baita ere eh, nola azpeit eh, ikuspontua edo abialpuntua aldatuz lehen esperientzia horrekin komparatuz. Ez bakarrik behar bada hitza ideki doutzi eh, paciente horier, baina ere eh, hoien inguruan diren jende. Eh, izan datin bon, eritetxean alde batetik, baina nere familietan eta guzti horremuru e, hitza ere e, elea e, bon, zabaldu nol aspeit Eta hori egin dugu eta hori egiten ari dugu. Eta horren ondorioz, beraz, egan duzun bezala, buru belagi ari gira eta bon, erokeria dirudi, baina horrein no ikuskizunaren eren bat idatzia dugu bakarrik, oain mintsatzen zaitudan mementuan, baina egiten ari gira eta badakigu gutxi gura bera buruz joango garen. Baina ikusiko, epe biziki labura ditugu, baina den moraberian esperientzia horietan den ontzat epeak laburak dira eta bizi epeak, eta beraz, nolaz bait, behar dugu upatu ere edo xaiatu gu gutienez a, a, a, upatzen maila hortera, eta nahi baita, denak egin behar dira laister, a, zeren biziaren egzidentzia hor delako. Mm -hmm. Ezan duzu, eh, nolaz bait, elburua izan zela astapenetik paziente hitza emaitea, Eta hortik testuak bildu eta e, antzerkira eraman duzuela lana. Aldiuntan ere ateak gehiago irekiz e, bertako langileak edo familiak ere kontudan hartu dituzue. E, beti ere esan genezake eberaien sentimenduak e, askatuz e, hospital inguru hortako egunerokora eraman gogaituzuela. Bueno, ez eguneroko errealista batera. Gure da ere nolazpeit ez errealitate hori baztertzea, uste dut elitaikela bat ere egokia, berezekik gai horiet unkitu, unkitu nahi ditugunean edo urbildu nahi ditugunean errealitate horiek baztertzea hori ere, gertatu zentran xodo birekin, hori e, ginen lehenik behar ginula obra horren lehen partea izan izan behartzela, eta hori izan zen, bakatu eritasun e, horietaz mintzatzea, eta eritasun horrek dituen e, biztan dena, ondorio guz, guziak aipatzea. Baina gero hortik urundu ginen, eta tekstu, berek, pazientek idatzitako tekstua erriesker. Bon, gauza bera egin nahi dugu ergan ahibaita errealitateatik urundu, E, nolaspeit fantasmagogia batetarat e, e, ere partiitu saiattzen bai gira ere edo horrentzat ororien buru ele baten partikatzea. Ez bakarik hurbiletikunkkiald direentza eta hori hori e, da gure erronka ere, erronka bat. Edo, bon. Eta uste dut uh, bideak baditu gula horai, obratu behar da, horregatik uh, ere taula gainean agertuko dira jokolari batzu, gu parte hartuko dugu, baina ere um, inguruko jende batzuk, unkiak direnak, urbiletik ez direnak bat jokolari profesionalak edola. baina pres direnak hororen buru, beren lehiku obra horretan ekartzeko zuzenki taula gainean. eta... Gaur egu e, e, eritetxean lan egiten duten nien batzu ere, e, parte hartzeko gogoa daukate. Beraz, oraiko uste ama bos bat agertuko dira, molde batean eno beste eta hula genian. E, ateak idekitzea. E, e, uste dut hori dela aurronen buru hemen eritetxe hortan azken hor badira pertsona batzu zura eta e, biztan dela egunerko Arta eta behar diren uh, gestum medikaletan direnak, bainan denbora berean erraiten dutenak ere, bainende horieri eh, eta hor horren buru guzieri. Uh, bizitzeko nahik eri hori uh, zabaltzeko eta guzti, ez da aski bakarrik uh, uh, ahta horietan izaitea, baina behar dira beste ate batzuere ireki. Eta gutien ez mintzatzea, esperientziak partikatzea, eta kultura esperientzietan, e, egite maitira, ez kultura nolazpeit hurbiltzeko, eta, eta kulturari eskerren nolazpeit jende horien, uh, edo hala mundu horien, uh, ateak uh, E, e, ertsitasunak edo oztopoak a, pixka bat hausteko, apurtzeko edo norberak emaiten dituen ateak beldugarekin eta hau oh, eta abar guretzat ere ez da bat ere ere izan eta ez duteraiten atelatuak irenik apantziaik ere baina ni kurbiletik sedik duditut xe hilabeta hoetan taier horiek eta astapenean ez, ez ginakien ez nakien ere zer egiten algin nuen nola unikasi... Ba, gure beldu jagatik ere, nola mundu horietan eta auroren buru oaktzen zara ere jende horiek. Bona ez denek ere, biztan dena, baina hain hitzek e, eskua berek zabaltzen dutela. Eta gaiten dutelarik eskua zabaltzen, batzuak ezin dute eskua konkretuki zabaldu ere. Eh? Baina izan dadin begiekin, ala izan dadin beste molde batean, ala batzutan elearekin eta batzutan ez, baina molde batean edo beste horren e, buru berek e, indagori e, emaiten dizu, dizute eta horren buru hageman horren e, obratzeko eta ikasteko eraikitzen. Eta hori importanta da mundu horietan, osasunari lotua dire mundu horietan, baina uste dut hori oso importanta edo norentzat eta biziaren edo zenez pagutan.